І якщо Ярослав допустив на якийсь час ромею до Києва, то всіляко противився він розповсюдженню їхнього впливу на інші городи. Якщо слідом за своїм отцем часом жорстоко боровся з богами старими заради Бога Нового, то водночас пам'ятав і про необхідність збереження давніх звичаїв, бо жоден мудрий владця не повинен прагнути до викоріння всіх місцевих звичаїв від і схильностей, адже вони панують над людьми дужче, аніж наймогутніша влада. Мабуть, ніхто не розумів князі. Дивувалися, що пустив він ромею до Києва, нікого, здається, не захоплював намір Ярослави перетворити Київ на Константинополь, Новий Чужий Бог, чужі слова посеред безмежного моря співучої рідномови, навіщо воно? Навіть на печатях Ярославових, де стояли колись ще з Новгорода, слова руські тепер писано по грецьки. Господи, поможи рабу твоєму Георгію архонту, і вже й не князь Архонт, чом бо так? Потягли від греків на русь безглузду одіж хламиди, лори, гранаци, Везли паволоки, влатії, фуфудії. За шматок тканини гинуло іноді десятки людей, поки довозили її до Києва. А нащо? Вся та одіж виникла в теплих краях. Не годилася для морозів і холоднечі руської. Але вподобали вони к'язі чомусь. Може, любо було їхньому серцю все те, що йшло від могуття рамеських імператорів, може, сподівалися, зуборами прийняти і велич, а може, вичитав про все те князь Ярослав у книгах, бо страшне, своє завжди знайдуться, бо леречиві вміці переконати найгордішу вию, непомітно змусять зігнутися у поклоні перед чужим. Так, певно, думали про Ярослава, та не так він думав сам про себе, знав, що ніхто йому не поможе, не вірив нікому, замкнувся у своїй упертості навіть перед найближчими, бо життя навчило його, що всі люди, зрештою вороги між собою, ніколи не забував першої свої ночі з княгинею Іриною, пам'ятався йому і шуйця. Міг би перелічити отак сотні, здавалося б, людей найближчих, але була завжди межа, за яку ступити не вдавалося. Розокремленості людської несили було подолати навіть у взаємного чоловіка з жінкою. Він змирився з цим і тепер діяв тільки, покладаючись на власні сили і на власний розсуд. Ніхто ніколи не повинен знати, що скаже князь завтра, яке слово буде мовлене ним після вже сказаного». Ярослав дивився на митрополита, тішла його, осляча впертість феопомптова, сміявся душі над тим, як обдурив Ромея при закладенні церкви, пообіцявши йому не втручатися у здобленні внутрішні. Розкушував у передчутті нової поразки цього старого, чужого, власне геть непотрібного в цій землі чоловіка. Покликано було всіх майстрів і художників. Принесли в них грецькі книги в звоїці на яких показано було, як здоблено ту чи іншу церкву у Візантії, Всі стояли попід стінами, сиділи тільки князь та митрополит. Говорити вільно було теж лише князеві та митрополитові. Так ніби подальша доля собору залежала не від уміння і рук тих мовчазних людей, що підпирали плечима стіни, а від мовлених наставлень і вирішень двох чоловіків у дорогому одязі. Митрополит наставляв на князя свій вузький, мов риб'яча кістка, ніс, говорив швидко, давився словами, захлипувався. Йому залежало перед усім не тому, щоб вибалакатися з тупою впертістю фанатика, якого довгі роки відучувано думати. Бурмотів Феопемпт знав про патріарха Фотія, про його настановлення і веління. У набридливому посиланні на церковні авторитети відчувалася не так упертість митрополитова, як розгубленість, він не знав, як заповнити величезний внутрішній простір собору. Його лякала незвичність і багатоманітність церкви зсередини, так само, як і закола, зготовлений для розписування звичайного храму, де все скупчується у серединній наві. Візантій погано уявляв тепер, як достосувати канонічні картини з історії Христа до тих, численних притворів до переходів до неприродної майже містичної рухомості внутрішнього простору, споруджуваної несамовитими будівничами Київської церкви. Водночас він не хотів поступатися бодай клаптин вільного місця, лякаючись, що непокірливий сивок відразу скористається з того, щоб вималювати там щось поганське. Церкви потрібні покірливі Бормотів, митрополит, покірливі, покірливі. А державі ще й даровиті, докинув Ярослав, тішучись із розгубленості Феопемтової. У церкві Святої Софії Константинополі є напис, який читається однаково і, звичайно, ззаду наперед. «Ніфон аномимата ми монан офін». Омийте не тільки тіло ваше, але омитись також від ваших гріхів. Така кругойдучість потрібна і у розписах на священні теми. Уведи у вора карову і деву раптом просунувся з поміж художників блазень бурмака, з нахабним реготом перебиваючи митрополита. Хоч як читай все однаково, го-го-го. Князь махнув рукою наказуючи блазни віщезнути. Але урочистість хвилі вже була зіпсована. Митрополит застиг з роззявленим ротом, очі його заслізилися. Тепер він особливо був схожий на конаючого. Три чесниці до віку, а за своє тримається міцно, подумав Ярослав. Нарешті Феопент скинув з себе заціпаніння, Заговорив далі. У храмах візантійське багатство мусі зіставляється гармонійно з блиском мармурів карійських, родоських, італійських, без мармурів не і тут. Забарно, сказав князь, таку далеч возити камінь, забарно і невигідно. Маю віщ, що вже везуть для храму дві мармурові колони. Митрополит засовився на лавці задоволено. «Білі високі колони везуть грецькі купці для твого храму, а ще корсту марморяну з візерунками македонськими». «Рано запрягли класти мене в корсту», – гмикнув Ярослав. «Ще не збираюся переселятися до Оця Небесного. Повинен пожити для його слави і міці. А щоб не пропали колони твоїх купців роминських то поставимо їх коло храму, так воно і буде. Всередині ж обійдемося нашим каменем та розписом. Не стачить мусій на весь храм, займемо лише середину, а в боках полишимо так. Митрополит перебирав тонкими губами, будуть голі стіни. «Незвичен наш народ до голих стін», – заперечив Ярослав. «Святеж місце не повинне одлякувати». «Святиня – це те, що людей об'єднує, збирає докупи. Як же зберемо голими стінами?» Князь звертався вже не до митрополита. Слова його спрямовані були, здається, до сиви мовчазного і похмурого, ще й досі вбитого невтішним горем по загиблі іси. Феопемт і розгнівався, і злякався княжої неуваги. Мершій перебрав до себе нитку розмови, підкликав між і двох антропосів, які розгорнули звоїці на підлозі між князем і митрополитом. Було на пергаменах зроблення Константинопольської придвірної церкви «Феотокос» і «Фарос». Той самої, що освячена була патріархом Фотієм і правила завзря з кільком поколінням художників, які мали возвеличувати своєю працею Бога. У найвищій вишені підбання у великому колі виблискувало барвною мусією зображення Христа Вседержителя або пантократора по-грецьки. Правою рукою пантократор, благословляє зібраний унизу люд, а в лівій тримає закриту книгу Нового Завіту, яку відкриє в день страшного суду. Небом послуговують, як троном, і земля, під ніжа моїх. Пантократера підпирає небесна сторожа з чотирьохста архангелів – Гавриїла, Михаїла, Рафаїла і Уріеля. Архангели одягнені у долматики, поверхніх мають золоті лори. В руках у них сфери і лабари. На лабарах тричі виписано слово «агіос», тобто «святий». На величезній увігнутій поверхні конхи головної апсиди зображення Марії, що молиться за рід людський. слава скорна поміч усім християнам. Вона превище небес, у ній мудрість і захист, вона, мов би, небесний град, з якого вийшов Христос, наборіння і смерть, рід людський. Вона і церква, земна, вона – все. А над нею, в трьох медальйонах «Дій Ісус», Марія і Іван Претеча звертається до Христа з молитвою за всіх сущих. Далі йде церква земна. В простінках між вікнами барабана апостоли. У парусах сидячі євангелісти. Під орантою Євхаристія, шість апостолів з одного боку і шість із другого простують до престолу до двічі представленого Христа за причастям. Христові з обох боків престолу слугують два ангели з ріпідами в руках. Христос один раз приподає хліб, це тіло моє, другий чашу з вином, це кров моя. Іван Дамаскін стверджував, що вся церква стоїть на крові мучеників. Тому на підпружних арках розташувалося 40 медальйонів з зображеннями 40 севастійських мучеників, які загинули в Севасі при імператорі Ліцинії. Цезарі було споруджено згодом церкву на їх честь. Імператор Феодосій частину мощей великомучеників переніс до Константинополя а Василій І збудував для збереження мощей храм. Вже самий лиш переліки імен мучеників досить обтяжливі. Ангій, Акакій, Олександр, Аетій, Валерій, Вівіан, Гаїн, Горгоній, Саномій, Єгдикий, Іоанн, Іраклій, Кандид, Ксанфій, Лісимах, Леонтій, Мелітон, Приск, Сакердон, Северіан, Сісинній, Смарагд, Феодул, Флавій, Худіон і так аж до сорока. А треба ж було для кожного добрати барву, туніки і хламиди. По змозі підбавити, щоб вустати і сердити Аетій, не був схожий Наздивованого юнака Екдикія. і сивоголового Ангія, щоб не сплутати із досить таки дурнуватим северіаном, добродушний же старенький Іоанн, маючи так само загострену бороду, як і Ходіон, не повинен був повторювати виразом свого обличчя Ходіонову жорсткість і зневажливість. Нижній пояс апсиди відводився під святительський чин. Отці церкви Григорій Богослов, Іван Златогост, Григорій Ніський, Григорій Чудотворець, великомученики, архідіакони Стефан і Лаврентій, святий Епіфаній і папа Климент, як перший християнський покровитель Києва, мощі, якого привіз сюди із Корсуня ще князь Володимир. І врешті, остання велика мозаїка, благовіщення, на стовпах Триумфальної арки, що веде до Вівтаря. По статі архангела Гавриїла у білому діянні і Марії Богородиці, Гавриїл прибуває до Марії з благою вістю про грядуще народження Христа. В руках у нього червоний жезл – символ путника. Війшовши до Марії, Гавриїл промовив – «Радуйся, благодатнея, Господь з тобою!» Марія в час приходу архангела звістю сукала пурпурову пряжу, символ нескінченності життя. Вона відповідає Гаврілові, «Се, рабиня Господня, нехай станеться мені по слову Твоєму!» Добре було вималювано на перегамельних звоїцях увесь чин здоблення і розпису бусійського. Не шкодовано дорогого пергаменту, не шкодовано і золотих та інших барв. Для кожного чину митрополит по пам'яті прочитав належні місця святого письма із книг отців церкви, так що книги, принесені феопомптовим почтом і розгортані, щоразу були, власне, зайвими. Зате не зайвими були Грецькі надписи, що їх теж завбачливо заготовили служебки митрополичі, і розгортали перед князем по мірі того, як розкручувалися по підлозі новітанові звойці з малюваннями. І чи то бурмотіння митрополитове, чи то грецькі написи, якими щось аж надто ріснілись зображення, чи то просто денна вдома спонукала Ярослава до того, що він. Ще не додивившись, власне, до кінця, несподівано підвівся свого стільця і заявив, що слід перенести подальший розгляд на завтра і робити це не тут, у княжих палатах, а в самій церкві, щоб на місці стало видніше і виразніше для всіх. Митрополит зіщулився, згадавши про силу холоднечу в нетопленому і невисхлому ще храмі. Не хотілося йому і відкладань, але змовчав про свою нехить і про свою незгоду, теж підвівся, поблагословив князя і поважно пошелестив до дверей, тягнучи за собою довжелезний хвіст кліру. «Не поспішай, князю!» перш ніж йти, сказав неголосно від дверей сивок. Церква має добре висохнути». Чи вже надумали, чим заміняти ромейські Мармурис, питав князь. Казав колись тобі, князю, розпишемо весь собор середини і зокола фресками. Дивно буде. Митрополитові ти розказати. В нашому ділі показувати ліпше, а не розповідати. Слово не все обіймає. Для слова застаються книги. Ну, гаразд, посміхнувся князь церкві дійдемо згоди. Не в тому спонукала Ряслава перервати домовляння з митрополитом. Хто править державою, повинен забувати про втому. Чекали на нього ще безліч справ значних і невеликих, почесних і копітливих, мавши того дня прийняти своїх воєвод і бояр мав також вислухати людей, які прийшли з західних царств і принесли вісті про те, що діється в Європі, мав також бесіду із завідниками-купцями, що прибули з Візантії, де всі прикмети свідчили на користь князя Київського. Імперія, позбавлена твердої руки, щодень втрачала на силі і значенні, хоч легковажити, ясна річ, Ромеєми ще ніхто не міг, треба було Вичікувати відповідної хвилі може добре було б наготувати, скажімо, достатньо людей, приберівши їх десь у верхів'ях Дніпра, потаємно від усіх візантійських доносителів, серед яких найперше Мірослав уважав митрополита Феопемта, та при нагоді пустити добре військо по морю просто на Константинополь. Та то були задумки на подальше, мав подбати про лад і тишу в землі власній, мав бути обережним з братом Стеславом, який сидів у Чернігові поки що тихо й мирно, вдовольняючись гульнею і ловами. Була Вірослава перед очима ціла Європа з її темнощами тупістю, дикістю, безладом і хаотичністю. Не було сталості ні в кордонах поміж окремими держави, ні в стосунках, ще менше було порядку і спокою всередині поодиноких держав. Король французький Роберт, з сваволею і розбишатством своїх феодалів, попросив єпіскопа з Бове, щоб той виробив присягу для великих васалів і списано було таке не вкраді ані вола, ані корови, ані жодної животини, не хапатиму ані хлопа, ані хлопки, ані слуги, ані купця, не відбиратиму в них грошей і не змушуватиму їх до викупу, не шмагатиму їх батожжям, щоб відібрати їхнє добро. Від половини березня до середини листопада – не крастиму з королівських пасовиськ ні коней, ні лошад, ні кобил, не палитиму і не нищитиму осель, не плюндруватиму і не нищитиму виноградників. Новий імператор Германський Конрад, щоб запобігти спалахам ворожнечі поміж своїми марграфами і епіскопами, спробував уводити початки божого миру у своїх землях. Імператорське повеління було таке, щоб з заходу сонця до середу, до ранку наступного понеділка, ніхто не смів оголювати меч і розводити чвари. Ясна річ, не могло це стосуватися земель сусідніх, на які можна було нападати впродовж цілого тижня, особливо ж на Польщу, ненависть до якої Конрад успадкував від свого попередника Генріха Каліки. Не могли германські імператори змиритися з тим, що Болеслав – польський, а за ними і його син Мішко вступили в суперництво з імператорами, надягнувши на себе королівську корону. Придворний хронікер Конрадів з неприхованою зневагою писав «Отрута пихи залила душу Болислава до того, що по смерті імператора Генріха Наважився він перехопити королівську корону для зганьблення імператора Конрада. Скоро смерть показала те зухвайство. Син його Мішко – такий самий бунтівник, як і батько. З Болеславом свої обрахунки мав і Ярослав, перенісши їх тепер на Мішка. Взагалі Польща вимушена була спокутувати нерозумність своїх дій перших владців, які чомусь вирішили хилитися в своїх забаганках до Заходу, забувши про те, що мовою і звичаєм народ їхній належить до Слов'янського Сходу. Захід же давши їм віру, пославши папських місіонерів і апостолів, водночас завжди твердо пам'ятав про суковічну належність поляків до Сходу – і от звідси йшли всі лиха і складнощі для існування польської держави. Папсько-імператорський захід хотів поглинути надвіслянських полян без решти, розчинити їх у своїй стихії, не лишивши нічого питомого, а схід до свою чергу не хотів віддавати рідного, вважав те за своє, теж рвався до польських земель, прагнучи їх визволити. Для Сходу Польща була завжди висунута занадто далеко на Захід. Захід вважав, що вона занадто далеко відсунута на Схід. А тут ще сталося так, що на чолі польської держави опинилися останнім часом люди мужні і дужі. Вміли вони розставити лікті, пробували розіпхнути своїми ліктями ворогів західних, а заодно відтурити своїх родичів східніх перетворюючи на ворогів також і їх. Віддавав колись Болеслав свою доньку зі Сотополка, ходив на Київ і брав його, але досяг тільки того, що тепер Ярослав ненавидів і Болеслава, і його спадкоємця мішка. Мудрості-мудрості не стачало влацям поблизьким і віддаленим. Ярослав пильно стежив за всіма брав до уваги похибки, віднаходив у книгах взірці для наслідування керувані державою. Лар із книгами, переплетеними сап'яном різнобарним, сукном червоним і синім, прикрашеними самоцвітами, перлами, сріблом і золотом, стояв у княжій горниці, замикав його сам Ярослав, нікому не довіряв ключа. Ще линуло в церквах київське слово грецьке поряд із словом Руським, а князі вже мріялося про часи, коли Чутиметься повсюди лише своє, рідне, неповторне І вдома, і на забаві, і на торгу І в церкві, і на битві І мудрість книжна, щоб була своя Звелів Ларевону вчити потай От митрополита не тільки таких Що могли б списувати книги грецькі А щоб уміли і перекладати на свою мову Був для нього далеким звірцем Клемент Охридський, який ще століт тому назад, не лякаючись Візантії, зібрав в Охриді учнів до трьох тисяч, і вся наука там була болгарська, всупереч грецький. Ще задумав Ярослав посадити коло себе вмілих писців, які б простежували кожен день його князювання і позоставляли для науки нащадкам спис його діянь. Вибрав для цього отрока Пантелія, що виявив значну тямущість у письмі, дав йому доступ до всіх важливих справ, кликав часто для бесідувань, наставляючи їх треба вести записи. Сьогодні, відпустивши всіх служилих людей, теж покликав Пантелія, посадивив його на лавку так, щоб світло падало от руку на обличчя, бо любив спостерігати по очах, як доходить його слова до чоловіка». Пантелій, хоча скільки привчив його присвіти Ларевон до послугу і поштивості, совався перед князем, нудився, не любив повчань, кортів йому щоразу спитати князя, коли ж той випустить на волю з печері святого чоловіка, який гніє десь у землі. Але не наважувався на таке зухвальство, тільки совався і совався на твердій лавці, позираючи на Рослава, чи то насмішкувато трохи, чи то навіть зневажливо. Але князь тлумачував те як цікавість, бо не міг допустити інших почуттів у душі слухняного отрока, бо вів бесіди з Пантелієм, мов би, з рідним сином, бо власні сини ще були замалі для серйозних повчань. Найстарший Володимир більше брався до зброї, аніж до науки. Ізяслав, Сятослав і Всеволод бавилися іграшками більше, ніж грамотою. Пантелій вже прочитав кілька великих книг, серед них твір Іоанна Малали, антіохійця, що написав докладну хроніку від Адама. Окрім Малали, Пантелій по наущенню Лавривона читав ще також хроніку Георія Амартола, тобто грішника, візантійського ченця, який подібно до Малали, теж давав виклад історії людства, починаючи від Адама. Однак з особливим смаком зосереджувався на розповідях про великих людей поганського світу, що вельми смакувало пантелію. Значна частина хроніки а Мартола, сповнена, була розповідей про страшні явища природи, про землетруси, знамення небесні, вихори і бурі, які насилаються на землю за гріхи людські. Чудо бували незбагненні і страхітливі. При імператорі Маврикії народилася людина з риб'ячим хвостом, а то був чоловік, який умів передвіщати події – не мовлячи голосом своїм, не ворушучи губами, а випускаючи із червачаїсть голоси чужі, а то з землі вийшло потворне чудище, назване меском, і людським голосом передрікло нашестя на Палестину аравітян, а то народився шестиногий пес, а то з'явилися на небі зоря у виді списа. Та хіба тільки це знав Пантелій, читавши він старовинні книги, де пояснювалися, скажімо, що стихіями керують і поврівають особливі духи? Є духи хмар і мли, осені, весни, літа, ночі, світла, дня. Походження дощу пояснювалося тим, що ангели збирають морську воду завдяки трубам, які сховано у хмарах, а вже з тих труб вода виливається на землю. Від шуму ж, який походить при накачуванні води, буває грім. Так само пояснювався рух сонця по небі. Його качали 300 приставлених на те анголів. Знав також Пантелій, про небесні сфери і про те, що сонце у восьмеру менше за землю, завдяки чому і міщаються всі його промені на земній поверхні. І про те, що існує десь за великим океаном ще одна земля небітована. Але океану того перепливти живим людям не сила. Переплив його колись тільки Ной на своєму ковчегу. Тепер туди лише по смерті можуть добратися Праведні душі, бо там розташовано на східній стороні рай, з якого виливаються чотири ріки, що проходять попід землею і течуть уже тут у вигляді Гангу, Нілу, Тигру і Євфрату. Пантелій набирався знань так, як учив Василь Великий. Присвятивши себе вивченню письменників зовнішніх, Згодом уже починаємо слухати священні і таємні уроки, і, мов би, звикнувши бачити сонце на воді, звернемо нарешті погляди на саме світло. Якщо між ученням є якась взаємна спорідненість, то пізнання їх буде для нас доречним. Якщо ж немає всієї спорідненості, то слід вивчати різницю учень, заставляючи їх між собою що допоможе ствердженню вчення ліпшого, запозичимо в них ті місця, де вони вихваляли доброчинство і засуджували порок. Бо як для декого насолода квітами обмежується пахощами і строкатістю барв, а бджоли збирають з них ще і мед, так і тут. Хто ганяється не за самою солодкістю і приємністю творів, той може з них запастися в душі деякою користю. Ярослав дивився на Пантелія завжди з приємністю і радощами. Отрок був для князя, мов би, річ, зроблена власними руками. Ось сидить перед ним юнак, якого він одірвав від старого поганського світу, розокремив його з могутнім представником світу минулого, прихилив до себе, Збагатив його душу. Якби навіть цей Пантелій був один на цілу руську землю, то й то яка гордість для володаря, коли подумати, що десь королі дбають лише за те, щоб підвладні не крали в них на пасовіськах коней, або ж воліють замінювати пишними шатами мудрість власну, а вже про мудрість підданих тою гадці не мають». Але твердо впевнений був князь такого тому, що всовується неспокійно перед ним отрок манталій не через холодний зимовий вітер з Дніпра, що пробивався крізь благі стіни і крізь віконечка. Баба Ольга полюбляла поглядати на озвози, щоб бачити, хто із чим їде до Києва. Тому в палаці було безліч віконечок, повернених у бік Дніпра. Палац не подобався Ярославі через свою незатишність. Князь уже вирішив ставити собі новий палац, як тільки все буде завершено на спорудженні Софії. Душевне сум'яття від надміру знань порушувало Пантелієве тіло перед князем. Зверх тої мудрості, яку юнак всотав у себе з книг, потрібна була ще мудрість інша, нею ж міг володіти лише він Ярослав то була мудрість повчань настанов і велінь – роби ось так, а не так, думай про це так і не інак. День минув. Ярослав глянув у тьмяне віконечко, побачив за ним ніч, відчув з того боку холодні удари дніпровського вітру, не повертаючись до Пантелія, звелів – прочитайно про день вчорашній. Панталідій ставс поміж двох дерев'яних дощок цупкий лист пергамену, скоромовкою прочитав. Нехай нікому не видається дивним, якщо напишемо щось пам'яті гідне про суди Раславію. Князь же судить щотижня вранці на Торогу, визначає кари, уроки вірникам і поплати осменникам при мощенні мостів у Києві. За найменші переступи князь Ярослав уводить нові та нові віри, щоб збільшити лад у державі, а княжі казні – додати прибутку. В народі ж про це мовиться – рука руку чуха, а обидві – сверблять. Поминаємо багато речей, про які у властивому місці можна було згадати і опишемо скромними словами Церкву Святої Софії – поставлено себе і гюрієм, і вірійцем. Бо церква вже стоїть і жде у красу зсередини. Як то сказано, лоб свердить та кланятися нікому. Вельми дивуються весь люд церкві небачені. Але допоки князь не побув коло колософії з митрополитом Феопомптом, боярами, воєводами, священниками і челядів поки не мовив так тому бути, то ніхто ніби і не помічав церкви великої посеред Києва. Так наче зродилася вона після князів слів. Освіта тривожний лихий, чому-то так діється повсюди і завжди. Чоловіка простого ніхто не слухає, хоч би він віщав істини великі, навіть діла його що найбільші змаловажують. Коли ж людина посідає високе становище, то навіть мовлення неї глупства стають історичними. Що понаписував? невдоволено буркнув князь. Нащо то все? Все правда? Пантелій говорив тихо, не знайти, чи злякався, чи хотів приховати глуміння в голосі. Потрібна не правда, а віра. Ярослав, покульгуючи важко, прийшов від вікна, сів на лавку навпроти пантелія. Так що тепер і його обличчя попало в смугу хисткого світла. Віра ж не потребує докладностей, обмежується суттю. Не пиши слів усіх і так зрозуміють. При писанні часом, надто ж пергаменом, бо купований аж у Константинополі. Хоч пергамен купований, за те письмо домашнє, не стерпів отрок і тепер уже зрозумілим стало, що не до кінця вдалося князеві відірвати хлопця від того зарослого бородою деревлянського мудреця, стих той передати отруку своїй пертості. Але Ярослав теж належав до терплячих і впертих, раз почавши якесь діло, вже не відступався. «Писати треба, мов би, нічого і не помітивши, – казав князь приязно. Тільки про велике, пускаючи другорядне, прагнути треба до реальності у викладі подій, як то роблено колись у каролінських перегаменах, яких ти не читав через свою темність, але які дам тобі хоч поглянути. Ромейські хроністи з сухим переліком років і діл, неважних, для тебе невзірець. Були в них і життєписці, яких. Пробуєш наслідувати, але відзначалися вони тільки пишним багатослів'ям і не мали сили у мислях. Не впадай у спокусу наголошувати на неладах і похибках. Недоліки великого чоловіка так сам повчальні можуть бути, як і досягнення, але важать тільки останні. первіш слід пускати в непам'ять, щоб не стали вони колись виправданням. Для правителів ледачих і нездарних. Не уподібняйся візантійському історику Прокопію, який удень писав про високі дії свого хлібодавця імператора Єстиніана, а вночі, замкнувшись у келії, тихцем списував до потаємних шитків плітки і паскудства про придворних і саму імператорську родину. Пантелій мовчав. Сувоси на лавці хитрощими деревлянськими зблискували його світлі очі. Ось так часто важко буває зазирнути людині у притаємність лісових гущавин, зелених шумів, широколистих папоростей. А другого дня вже в новій церкві, стоячи поперед великого почту поряд з митрополитом, знов пригадав Ярослав собі пантелія, бо кидаючи погляд через. Ліве плече бачив важку сивоокову постать, відчував, що той жде вирішення справедливого і мудрого так само, як отруку ночі ждав, Коли перестане князь повчати його і відпустить, щоб списав він події нового дня, вставляючи поміж них свої вперті розумування. Вперті, вперті довкола, може так і треба? може і князеві слід запозичувати в них упертості, може князь так само повинен був схожий на свою землю, як цей великий умілиць Сивоок, погляд під брів, очі мав із туманів сивих, незвідданій таємничості глибин. Щоб задобрити князя, а може, щоб швидше покінчити і перемовами на морозі, у цій невисхлій, непривітній і страшній своїй голосці церкві, митрополит передо всім повів мову про зображення в храмі його ктитора, тобто засновника. На західній стіні мав бути сам Ярослав, який у супроводі Богородиці подає будований храм Христосові. А на бокових стінах зображення всієї родини княжої. З одного боку сини, з другого – дочки з княгиною Іриною на чолі. Місця було для того задосить, мов би будівничі заздалегідь дбали саме про прославляння ктитора князя під хорами над Західною потрійною Аркою якраз навпроти Вівтаря. «Хто ж то зробить?» – поцікавився князь, озираючись на сиве бо сподівався, що саме він мав би взятися за таке почесне діло. Однак сивоок мовчки відступився трохи назад і випустив за себе міщила. Міщила розгорнув перед Ярославом довгий звоєць пергаменту, що схилився перед князем, ставши довго й нудно пояснювати, власне, і не пояснював, а велимовно виповідав хвалу князеві. Не забуваючи і про себе, показував, де і як кластиме яку мозаїку, звертав його на важливість вміти добрати властивих барв для княжого одягу для ще найдрібніших речей. Ярослав мимоволі подумав, що чим менше має людина таланту, тим поважніше ставиться вона до самого явища творення до своєї праці, хоч там іноді мистецтво може і не бути. Йому кортіло поспитати, чому ж усе-таки не сививок береться зображувати княжу родину і його самого, але стримувався. З художниками ніколи не знає, як ліпше повестися. Вони завжди лишаються загадковими для володаря. Стають між владою і народом оби самочинно, а чи визначені для того вищою силою? Власний і народ для князя, що таке? Князь завжди знає не весь народ, але ж ту частину, до якої належить сам: решта або ж вороги, або просто темна юрба, не варто уваги. Навіть усі ситники, які висовуються з надруби у прислужники, зрештою не що інше, як примітивні попихачі, яких можна цінувати за вірність, але трактувати слід просто як звичайних слухняних псів. Однак жоден художник, навіть нездарний, не терпить такого поводження. «Гаразд, робіть, як знаєте. Тручатися не буду», – відмахнувся князь-одміщила, «готовий пристати на всі домагання митрополита, аби лише не мати справи з усіма митцями отут». На люди серед нездобленого храму, який важко було себе у пришій красі, в розблиску, схожому на прикрас і коштовності на шатах у митрополита, єпископів, бояр, наповнений тисячами молільників, у кадильному диму, тихому палахкотінні свічок, богголосці співу і молитов. Митрополит, ледь ворушучи синілим від холоду губами, майже вмираючи, шамкотів щось коло Ярослава. Нагадував про літургійний календар, про праведників, на яких тримається церква, про вимогу узгодити розписи стін церкви із богослужінням, для чого з євангельських подій слід вибрати лише ті, що відбиті у найбільших церковних Святах Візантії, свят таких дванадцять, Благовіщення, різдво, сретення, хрещення, Переображення, воскресіння Лазаря, Вхід в Єрусалим, розп'яття, шосестя в пекло, Вознесіння, сошестя Святого Духа, успення. Князь поглянув тепер уже через праве плече, де сподівався нагледіти пресвітера Ларивона. Той височив над священниками так само, як свивок над митцями. Одягнений був у довге темне хутро, на голові теж мав просту хутряну шапку, знов про його священницький сан нагадувала лише коштовна панагія, кинута поверх корзна. Ларивон ухопив князів погляд, Покрутив заперечливо головою, мовляв, не погоджуйся з Ромеєм. Щось має нам сказати пресвітер Ларевон. Князь намагався виказати належну поштивість до митрополита. Ждав, поки той замовк, лиш тоді нагадав про Ларевона. Та й то не наполягав, а мов би питав Феопемта, чи той згоден вислухати пресвітера. Коли ж не захоче, то хай воно так і буде. Митрополит кивнув на знак згоди. За коцю було слухав грімкий бас лавревонів. Тільки око йому сіпалося, мабуть, від того, як немилосердно калічив присвітер грецькі слова. Але оте сіпання ока було перед усім вибухом. Так поблимує ледь бомітний вогник під скупою Сухого хмизу перед тим, як зненацька спалахне високим полум'ям І вмить пойме весь хмиз Здавалося, просвітер говорив цілком доречно Про те, що київський люд ще не призвичаївся до нових свят Ще не обійняв їх усіх ні розумом, ні серцем в усій належній складності і суті Тож не слід переобтяжувати розписи Головної Церкви багатомеднітністю. Ліпше буде спростити їх, скажімо, до трьох основних. Взявши тему Голгофській жертви, Євхаристії і Воскресіння для Головної Нави, а всі бокові приділи надати окремим святим, для прикладу апостолам Петру і Павлу, як проповідникам християнського вчення, святому Георгію, що його ім'я – Прибрав собі князя Рослав, рідним богородиці Іакиму і Анні, бо все, що пов'язано з родиною для русських людей, близьке і доступне. Якщо присвятити один приділ Гігорію, покровителю ратного люду, то інший слід тоді віддати архангелу Михаїлу, щоб взяти ще князем Володимиром на своє знамено. Сприймається русичами як захисник у боротьбі з силами супротивними. Та й по-духові своєму цей князь ангелів близький своїм благородством в серці Віруському, бо це ж архангел Михаїл боровся з дияволом ради тіла Мойсеєвого і сполчився на персидського царя, захищаючи волю людську, виявив покровительство єврейському народу, відвернув осла валамового від погибельної путі оголив меч перед Ісусом Навіном, поболіваючи йому цим прикладом помогти проти ворогів знищив у одну ніч 180 тисяч ассирійських воїнів переніс понад землею пророка Аввакума щоб той годував пророка Даниїла який обрітався у рові Левячі і ось тут митрополит не витримав і невідомо, чим споводована була його лють, адже Ларевон називав тільки візантійських святих, опріч того, хотів, щоб церкву розписано, бо не в самій тільки головній наві, а й урешті приділів, бо що ж то за святиння з голими стінами. Ще не було мови про намір сивооків, на відміну від усіх візантійських храмів, Розписати Софію ще й заколовся фресками, але чи то Феопемт уже знав про це, чи здогадувався, чи вкралася в його старечу голову підозра, що не присвітер так ретельно хоче заповнити весь серединний простір храму малюваннями, щоб зрештою вихлюпнулися вони і назовні перетворили чисту і строгу християнську церкву, на розтяцьковане варварське капище, доповнюючи ще й барвими поганські буйнощі незліченних бань під золотими покрівлями. «Не буде того!» – вигукнув зненацький митрополит і спробував тупнути ногою, але тупання в нього не вийшло. Закоцублі члени погано підкорялися, нога митрополитові лиш сіпнулася ледь-ледь, Заколихавши на ньому негнучки лискучі шати, не допущу поганство християнських храм, негоже чиниш князю, розводячи поганство. Відомо нам, звідки все йде, годуєш у печері відступника, нечисті наміри, прокляне Господь князю. Не звертався до пресвітера, мовби того, і не було поруч, говорив тільки до князя. Відразу кинувся звинувачувати, виявляв свою обізнаність, стверджував припущення, що поставлені тут ромеями для вивідництва. Ярослава обіймав пшал, що сили стримувався, щоб не виказати перед присутніми своєї погорди до митрополита. Сказав тихо і смиренно, «Святий Отче, не вимагай аж надто від мого народу, Народ і так пішов у невеликі пожертви. Забрали в нього віру батьківську і дідівську, оголили душу. Нового Бога він приймає добровільно чи з примусу. Свят наших ромейських ще не збагнув, може, і не вподобає їх ніколи, так само, як ти ніколи не звикнеш до наших снігів і морозів. Пресвітер Ларевон, здається мені, мовить до діла». Не віддам Господа нашого в руки нам, Уперто пробормотів митрополит. Знай, святий очі, також і те, Підійшов у притул до нього Ярослав, Щоб ніхто більше не чув його слів, Що коли вже народ наш ізмушений До пожертв та поступок, То князь на поступки не піде. А тепер, прошу, ласка, Одасаний. Звелю тебе відвести до твоїх палат, бо замерзнеш від нашого холоду, а я не хочу брати гріха собі на душу». Це сказавши, князь пішов з собору. Не дбав за те, чи йде за ним митрополит, чи ні. Заведено ж було так і в Константинополі, що владика земний виходив з собору поперед сановника церковного, навіть до вівтаря імператора вводив патріарх тримаючись позаду. Феопенд, бгаючи по синілі губи, пошелестів безсило за князем. Того дня Ярослав не приймав нікого. Бавився з дітьми, обідав з усією родиною, не допустивши на трапезу нікого стороннього. Потім перейшов наполовину до княгині, вдаючи зацікавленість, розглядав її нові заморські вбрання привезені з Візантії, з Германії, від франків і дворягів, з'явилося почуття, що старіє, злякався, що не забачить довершений церкви Святої Софії, головної справи свого життя, а чим зарадити – не віддав. Простіше було в битві з ворогом. Порядкувати в державі, попри всі труднощі і складність, теж знав, як, вивчаючи з книг досвід багатьох своїх попередників великих і незначних, і, набираючись досвіду в житті, умів приборкати дикого звіра і придушити повстання ще забіяк, Віддав безліч способів, щоб подати простакам понятливість, а ось тепер розгубився неспроможний обійняти умом всього огрому прийдешнього творення в соборі. Та й хто б не розгубився, хіба ж ті самі Ромеї, хоч держава їхня налічує вже кілька сот літ і зароджувалася під знаменням Бога, позиченого ними у палестинських пастухів-голодранців, хіба вони сприйняли відразу все і все збагнули, скільки жили, стільки і гризлися між собою за те та за інше». Дійшли до того, що нищили всі зображення Христа, Марії, ангелів, апостолів, патріархів, імператорів. Навіть у імператорському палаці, збудованому при Костянтині і Йосініані, виколуповано всі мозаїки. Може, і тримається тепер митрополит Феопомт за ту будовану і освячену патріархом фоті церкву Феотокос Фарос, через те, що була вона першою значною церквою, спорудженою після каламутних часів іконоборства. Але чому маємо спокутувати чиїсь сум'яті й дурищі, повторюючи зроблене вже давно і не на покрепу душ народу нашого, а для зміцнення розхитаної віри самих ромеїв? Уночі покликав Ситника. Той теж постарів помітно за ці роки, Ще постовстішав, Під так само рясно І невтримно, Але вже збагнув нарешті, Що не личить на його становищі Зайва метушливість. Тому пошив собі за Звірцем охабень з довгими До самої землі рукавами, які перекидав через плечі І засував за пояс, А руки простромлював У прорізи під рукавами. Могороднє опудало, Незграбний, нездарний, Хто не знав, то взяв би його за першого нароба в державі, глянувши на оті заткнуті за пояс довжелезні рукави. Але Ярослав і далі вірив у ситника. Не обманув той князя ще жодного разу. Виконував усі виління швидко, точно, головне ж, без зайвого розголосу, що в державних справах іноді має вагу першорядно. Що «Той святої печері живий?» – спитав князь свого нічного боярина. Ситник не збагнув сенсу княжого запитання, мерщий відмовив. «Живи, князю, за велінням твоїм стривай!» – махнув рукою Ярослав. «Не просив тебе нагадувати мої веління, питаю тебе, в чому досі живий?» «В чому живий?» Ситник мить розгубився, стало йому жарко, вже вчував княжий гнів, тільки ніяк не міг вгадати, звідки він нахлине. Ну, живучий дідок, такий жвавий, як рак на греблі. Боярник хрипко засміявся, щоб приховати, бодай сміхом, свою розгубленість. Але Ярослав не схильний був сьогодні до веселощів. «Раз питаю, – сказав Суворо, – то не треба мені пояснень. Але ж князів...» «Кажу, чом живий», – перто повторив Ярослав. «Не подобається твоя нетямущість, Ситнику. Якби вмер чоловік, а я питав, чому він умер, тоді б мені не пояснював, хто винен. А раз питаю, чим живий, то знайди, хто винен у цьому». «Ага, так», – слухняно мовив Ситник, гамуючи дурне бажання гукнути. «Та ти ж, князю, винен, що він живий». Ти ж вилів носити йому дичину з княжго столу і напої у срібних пугарях і хутра, де теплоти. А в печерсі, хай присвітер Ларивон молиться. Мов би про справу вже давно вирішену, казав далі Ярослав. Передай йому від мене. Все-таки ситник, видно, старішав швидше за князя, став думати тугіше. Ще тільки розмірковував як прибрати старого з печерки, а князь-бать уже і забув про того. Вже він для нього і не існує. Вже дбає володар чомусь за печерку, прагне швидше задумовити її кимось. «Ларевона, вже своя печерка є», – несміливо сказав світник. «Печерка?» Ярослав пройшовся по горниці, спинився перед поставцем з товстою пергаменною книгою, поторкав пальцем лист. Яка печерка? Що він там у ній робить? Молиться з Лукою Жидятою. Лука там і зберігається, а присвідер ходить до нього, і два голоси віспівують молитви. Що ж співають? Господи милосердний, прийми землі цієї молитву на мові землі нашої. Отаке щось а во Бог баси вельми Знакомиті, не питає про Баси, Лукатою, що за один? Жидятою прозваний, бо малим ще його хазари забрали в полон і там протримали кільканадцять літ і схиляли довіри жидівської своєї і на свою мову перевертали.